Am fost foarte atent în timpul închinării și atmosfera care s-a creat aici ne-a înălțat. Și cei care ați însetat după Domnul, ați putut să beți din apa lui Dumnezeu. Cei flămânzi ați simțit că foamea voastră a fost împărată și... Ne bucurăm în această dimineață de oportunitatea pe care o avem să stăm în prezența Lui Dumnezeu. Este o oportunitate pe care vrem să o folosim din plin. În continuare, cred că Dumnezeu se va adresa în mod personal fiecăruia și îi va vorbi. O echipă de muncitori au primit o sarcină să sape fundația unui gard. Avea un șef de echipă și șeful de echipă a primit schița, forma pe care trebuie să o aibă șanțul, dimensiunea șanțului care trebuia să-l sape și s-au apucat de lucru. Când au ajuns la locul unde trebuia să facă această lucrare, au văzut un gard vechi și șeful de echipă a zis, 100% pe locul acestui gard vine gardul nou. S-au apucat și au săpat. Au săpat o zi, au săpat două zile. Era o echipă de muncitori din Moldova. Vreau să câștige bani. De dimineața până seara au muncit. A treia zi au fost vizitați de proiectant. Și proiectantul s-a uitat și s-a adresat șefului de echipă și i-a spus Cred că ați greșit cu fundația. Trebuia ca la început să vină topograful să vă traseze linia unde vine șanțul, așa că trebuie să opriți lucrarea pentru că o să chemăm topograful să vină să vă spună unde trebuie să fie gardul. A venit topograful, a făcut măsurătorile, și le-a spus, trebuie să mutați cu șase metri fundația Gardului. Muncitorii au fost foarte necăjiți. Pentru că au muncit și vroiau să câștige bani. Vroiau să facă o lucrare bună. Dar pentru că nu s-au sincronizat lucrurile, și de fapt, cel care le-a dat lucrarea, nu a chemat prima dată topograful să traseze direcția și locul unde vine gardul, i-au muncit în zadar. Lucruri de genul acesta le vedem destul de des, chiar și în orașul nostru. Când strada Grigore Moisil au început să o betoneze, eu am fost foarte mirat și am zis, domne, cum betonează strada până când n-au făcut instalația de apă și canalizare? Cum fac trotuarul și n-au făcut instalația de lumină? Am făcut o adresă către primărie și am spus, Domnilor, cred că munciți degeaba, pentru că avem nevoie pe stradă să fie canalizare și apă. În urma sesizării au trimis specialiștii și și-au dat seama că proiectul de canalizare și apă nu a fost sincronizat cu proiectul de drum. Așa că a trebuit să spargă strada după ce au turnat 15-20 de centimetri de beton și să facă canalizare. Acum vor sparge trotuarul ca să poată pune instalația de lumină stradală. Lucruri de genul acesta le-am văzut, le vedem zilnic în jurul nostru și ne punem întrebarea cum oamenii aceștia nu învață din greșerile pe care le fac în mod repetat. Cheltuiesc banii oamenilor, banii publici și ne spun de multe ori că nu pot să fac anumite lucrări pentru că n-au bani. Dacă lucrurile s-ar întâmpla numai pe plan material, am spune, e ok, Va veni vremea când toate aceste lucruri se vor sincroniza și va fi făcut o lucrare bună. Poate că vor învăța la urma urmei. Necazurile sunt că chiar și în lucrarea lui Dumnezeu se întâmplă lucruri de genul acesta. Stăteam de vorbă cu cineva și încercam să îi explic despre lucrarea lui Dumnezeu, despre planul lui Dumnezeu, ce important este să fii un copil al lui Dumnezeu și să asculți de planul și voia lui Dumnezeu în viața ta. Și omul acesta vroia să se justifice, să justifice poziția lui, o poziție de ateu, o poziție care respingea orice purta numele lui Dumnezeu și el spunea așa. Auzi, pentru mine istoria este foarte clară. Voi vreți să spuneți că Dumnezeu este Cel care face toate lucrurile și de multe ori când faceți anumite lucruri, puneți eticheta lui Dumnezeu. Dar aș vrea să-mi spuneți cum de s-au întâmplat cruciadele. Cum oameni pe care astăzi îi venerăm au fost arși pe rug. Cum s-au întâmplat erori de genul acesta. Isus Hristos a apropiat ucenicii și le-a spus, va veni vremea când oamenii vă vor ucide crezând că fac o slujbă duhovnicească. Am fost foarte mirat de lucrul acesta când am citit. Oamenii vă vor ucide crezând că fac o slujbă duhovnicească. Am citit și am tradus o carte, o broșură pe care noi o avem, Acuzatorul fraților. Și am zis, trebuie fiecare creștin să citească lucrul acesta, pentru că se poate întâmpla de multe ori, în loc să construim în loc să facem ceva bun, ne ostenim și facem o lucrare contra voii lui Dumnezeu. În această dimineață vreau să vorbesc, am intitulat subiectul Cum să slujim Domnului. Este foarte important, frații mei, pentru că la începutul acestui an ne-am propus avem o viziune ne-am propus anumite lucruri, anumite obiective pe care să le facem. Avem o viziune generală, avem șapte direcții în care se încadrează această viziune și încercăm în fiecare an, în mod specific, să vedem ce trebuie să facem pentru a întregi planul și viziunea lui Dumnezeu pentru noi ca biserică. Vom investi, vom face lucrări și am vrea ca aceste lucrări să nu fie niște șanțuri săpate la voia întâmplării. Ce am vrea să fim în concordanță cu voia lui Dumnezeu și cu planul lui Dumnezeu. În Efeseni în capitolul 4,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 și se zidește în dragoste. Apostolul Pavel vrea să ne spună că lucrarea lui Dumnezeu nu este o lucrare dezorganizată. Lucrarea lui Dumnezeu este o lucrare foarte bine planificată. O lucrare care are regulile ei, o lucrare care se armonizează în așa fel încât să dea niște rezultate pe care Dumnezeu le așteaptă. Apostolul Pavel spune că în biserică Dumnezeu a rânduit, a pus anumite slujbe în biserică, tot apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 12, ne spune că Dumnezeu face lucrări. A rânduit slujbe și prin Duhul Sfânt a dat daruri pentru ca lucrarea lui Dumnezeu să se facă sub o coordonare foarte strictă. Și el aseamănă lucrarea lui Dumnezeu cu un trup. În 1 Corinteni, capitolul 12, apostolul Pavel vorbește și spune că noi fiecare suntem mădulare unii altora și că capul acestui trup este Isus Hristos. Că în biserică sunt o serie de lucrări de slujire și aceste lucrări se fac pentru ca fiecare mădular să ajungă la maturitate. Noi să fim uniți în dragoste și apoi fiecare încheietură, fiecare ligament. Fiecare părticică mică a acestui trup crește pentru ca să-și realizeze funcția și rolul și că, de fapt, noi nu putem lucra după capul nostru. Că noi nu putem spune, mi se pare că aici trebuie să pat. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu este cât se poate de exact. Slujirea pe care noi trebuie să o facem în biserică ne-a fost arătată de Isus Hristos. Lecția slujirii este lecția pe care Isus ne-a predat-o prin exemplul personal. În Marcul în capitolul 10 versetul 45 ni se spune că fiul omului, adică Isus Hristos N-a venit să i se slujească lui, ci el să slujească și să-și dea viața s răscumpărare pentru mulți. Foarte interesant, ni se pare, cum El, Dumnezeu, care a creat Universul acesta, a venit pe Pământul acesta cu un scop. A venit nu să îi se slujească ca fiind împăratul împăraților și domnul domnilor, ci ca el să slujească, să ne dea nouă un exemplu viu. Și mai mult ca atât, slujirea lui a mers până la extrema finală, încât și-a dat viața care răscumpărare pentru mulți. În Împărăția Lui Dumnezeu nu sunt șomeri. În Împărăția Lui Dumnezeu nu sunt jucători care stau pe tușă. În Împărăția Lui Dumnezeu fiecare creștin este chemat să slujească. Pentru fiecare copil al Lui Dumnezeu care și-a predat viața în mâna Domnului, Există o slujbă de făcut, pentru că suntem mădulare unii altora și când un mădular încetează să-și mai facă funcția și rolul, el mor. De aceea aș vrea în această dimineață să înțelegeți punctul acesta foarte important. Fiecare creștin are o slujbă și o lucrare de făcut în lucrarea lui Dumnezeu. Coloseni, capitolul 4, versetul 17. Ia seama să împlinești bine slujba pe care ai primit-o în Domnul. 1 Samuel, capitolul 7, versetul 3. Îndreptați-vă inima spre Domnul și slujiți numai Lui. Matei 6, cu 24. Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. Și apoi, Apostolul Pavel, în 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 18, spune Dumnezeu care ne-a împăcat cu El prin Iisus Hristos ne-a încredințat slujba împăcării. Slujirea în lucrarea lui Dumnezeu are două aspecte pe care aș vrea să ne analizăm pe fiecare separat. Primul aspect este lucrarea pe care Dumnezeu ne cheamă să o facem în trupul lui Isus Hristos sau în biserică. Este lucrarea de slujire despre care apostolul Pavel vorbește în capitolul 4 din Efeseni spunând că Dumnezeu a rânduit această lucrare de slujire pentru a realiza creștere spirituală a fiecărui mădular. Unitate, armonie în funcțiile pe care ei le fac. Cât și este foarte important ca lucrarea care se face, slujirea care se face, să fie făcută în dragoste. Și când noi înțelegem lucrul acesta, atunci binecuvântarea lui Dumnezeu vine peste acea biserică, peste acea lucrare când fiecare se înțelege locul și rolul pe care îl are. Noi nu putem face lucrurile de capul nostru. Gândiți-vă dacă mâna nu s-ar lăsa coordonată de sistemul nervos, nu s-ar lăsa coordonată de creierul nostru. Ce s-ar întâmpla dacă picioarele ar merge anapoda? Ce s-ar întâmpla dacă inima ar merge anapoda? Aceasta ne face pe noi să înțelegem, frații mei, că este important pentru noi să ne sincronizăm, să ne armonizăm și să ascultăm de capul nostru, care este Isus Hristos. Mai mult ca atât, Dumnezeu ne-a lăsat această carte care ne scrie regulile lui Dumnezeu, modul în care noi putem să lucrăm, să facem o lucrare care să ducă la zidire, o lucrare care este bună, o lucrare care nu numai că depunem efortul, dar este eficientă, o lucrare care este în planul lui Dumnezeu la timpul Lui Dumnezeu, după modelul Lui Dumnezeu. Și când noi ne simțim că suntem într-o asemenea lucrare, atunci puterea de lucru, energia pe care o avem, este mult mai mare. Pentru că noi știm că nu facem și nu lucrăm degeaba. Când ai siguranța aceasta și știi că tot ceea ce faci, este cărămidă peste cărămidă, se zidește ceva. Este un edificiu care se va termina și cel care a proiectat lucrul acesta se va bucura de lucrarea noastră a fiecăruia. Apoi, în ceea ce privește lucrarea în afara bisericii, este o lucrare care la fel este cât se poate de bine structurată. Ne uităm la Isus Hristos, la modul în care El a operat cu ucenicii Lui. La început a avut 12 ucenici, apoi 70 de ucenici și după ce i-a pregătit, după ce i-a echipat, după ce ei au fost ucenici al lui Isus Hristos, Isus i-a trimis în lucrare. A spus, acum trebuie să faceți lucrarea și să extindeți lucrarea de la biserică în exterior. Trebuie să vă implicați în împărăția lui Dumnezeu. Și Isus Hristos când i-a trimis atât pe cei 12 cât și pe cei 70, a fost cât se poate de specific în delegarea și trimiterea pe care le-a dat-o. Trei lucruri le-a spus Iisus că trebuie să facă. Mergeți și vindecați pe cei bolnavi. Eliberați pe cei care sunt stăpâniți de duhurele. Și propovăduiți Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu. Au fost cât se poate de specific. Și ucenicii au luat acest mesaj, această trimitere și au acționat în această direcție. S-au rugat pentru cei bolnavi și bolnavii au fost vindecați. Au eliberat pe cei demonizați și au vestit Evanghelia împărăției lui Dumnezeu. Și după ce au făcut această lucrare... Au venit din nou la Isus Hristos și i-au spus cum a mers lucrarea. Au venit înaintea lui Isus, sărind, bucurându-se și au zis, Isuse, îți imaginezi. Duhurile ne sunt supuse. Poruncim și duhurile ies afară din oameni. E ceva extraordinar. N-am crezut că putem face așa ceva. Ne-am rugat pentru bolnavi și bolnavi au fost vindecați. Iisus s-a alăturat bucuriei lor, dar le-a spus, este bine că vă bucurați că aceste lucruri puteți să le faceți, dar bucurați-vă mai mult că numele vostru este scris în ceruri. Frații mei, ce vreau eu să spun din exemplul acesta este că Dumnezeu ne cheamă nu să ne închidem aici și aici, să ne zidim unul pe celălalt, să ne bucurăm în prezența lui Dumnezeu, să vedem cum Dumnezeu vindecă, să ne bucurăm de minunile pe care Dumnezeu le-a făcut și le face în mijlocul nostru, de modul în care Dumnezeu lucrează. Este foarte bine lucrul acesta. Este o lucrare de slujire pe care Dumnezeu ne-o cere. Este important ca trupul lui Hristos, ca biserica să fie edificată, să crească din punct de vedere a maturității spirituale. Este importantă unitatea la nivelul bisericii. Este importantă motivația noastră să nu fie o motivație care să ducă doar la a ne prezenta unii pe alții, ci să fie din dragoste să facem această lucrare, pentru că Dumnezeu ne-a mântuit din dragoste, prin Harul Său. Și noi trebuie să răspundem cu aceeași monedă, adică dragostea să ne motiveze în lucrările pe care le facem în biserică. Nu altceva, nu că trebuie să ajungi acolo și acolo, că vrei să faci o lucrare oarecare. Nu! Dumnezeu vrea să fim motivați de această dragoste. Și dorința lui Dumnezeu este ca noi să operăm în direcția aceasta. Noi nu putem merge în afară fără să avem trimitere. Nu putem. Dacă mergi, mergi fără acoperire spirituală. Și aș vrea să vorbesc despre lucrul acesta pentru că este foarte important să înțelegem. Altfel săpăm șanțuri și ne ostenim și de multe ori ne trezim că în loc să zidim, dărâmăm. Sunt oameni care merg pentru că sunt chemați. Sunt oameni care merg pentru că Poate că văd o nevoie, dar n-au trimitere, n-au mandat. Biserica nu știe nimic despre ei și ei intră în teritoriul diavolului singuri și izolați. Exact așa cum un miel ajunge într-o turmă de lupi. Nare comunicare și n are acoperire spirituală. Nemia a simțit chemarea lui Dumnezeu să părăsească locul confortabil pe care îl avea la cultea împăratului și s-a întors în Ierusalim și a început să rezidească zidurile. Era o lucrare foarte grea. Dacă citim această carte, ne vom da seama de greutatea pe care o experimenta Nemia cu oamenii care erau alături de el. Cu o mână zideau zidul templului, zidul Ierusalimului și cu cealaltă ținea arma în mână. Era o stare foarte critică. Și la un moment dat vine un proroc la Nemia și îi spune, Nemia, intră în templul Domnului pentru că vor să te omoare și dacă vei intra acolo vei scăpa. Nemia, care avea Duhul lui Dumnezeu în el, s-a oprit și a zis, Cine poate să intre în templul Domnului și să rămână în viață? Și apoi găsim scris că Nemia a fost înștiințat de Domnul, că prorocul acela era plătit de Sambalat ca să-l facă să intre în templu, să se compromită, pentru că în templu nu putea să intre decât preotul să se compromită și apoi, prin compromisul acesta, numele lui să fie dejosit și oamenii care erau cu el să-l părăsească. Era o strategie a diavolului. Privit la motogroso, am zice, ce-i să intri în templu, ce-i treaba asta? Dar era o rânduială care putea să fie călcată de nemia, el păcătuia înaintea lui Dumnezeu, și tot sacrificiul pe care el l-a făcut putea să fie demolat, distrus. Frații mei, sunt câteva reguli care aș vrea să le înțelegem. În ultimul timp, vreau să dau un exemplu, am văzut că sunt unii creștini care iau sticluța cu un de lemn și fac ungere cu un de lemn. Fac ungere cu un delem. Și m-am uitat în Biblie și am zis, Doamne, eu știam că ungerea cu un delem este o lucrare importantă care este rezervată prezbiterilor bisericii. Și am cercetat Cuvântului Dumnezeu să văd. Cine poate să facă această lucrare? Zicem noi. Dar ce rău fac? Nu este o rânduială a lui Dumnezeu, frații mei, e o rânduială a lui Dumnezeu. Iacob spune cât se poate de clar. Dacă este cineva bolnav, chemați prezbiterii bisericii și după ce se va ruga și îl va unge cu un delemn, el va fi vindecat. Ungerea cu un delem o mai găsim într-un singur loc, în Marcu, când ucenicii care au fost trimiși în mod specific de Isus Hristos, autorizați de El, trimiși în acea lucrare, au făcut ungere cu un delem. Vedeți, noi vedem a face oricine. Hai să fac și eu. E una când ai o delegare din partea lui Dumnezeu. Și aș vrea să privim cu toată seriozitatea lucrurile acestea. În ceea ce privește rugăciunea pentru bolnavi, este cât se poate de clar. Marcul capitolul 16 ne vorbește clar. Cine va crede, își va pune mâinile peste bolnavi și bolnavii se vor însănătoșa. Asta este lucrarea pe care noi, trebuie să o facem și este la îndemâna fiecărui credincios. Fiecare credincios, dacă crede că deja vii și spui mâna și tu te îndoiești. Stai mai bine cu mâna ta jos și vin o rugăciune înaintea Domnului și cere Domnului, Doamne, mărește-mi credința, vreau, Doamne, ca să am credință și când simți că Domnul te direcționează, te trimite, Domnul te pune să te rogi pentru acea persoană, poți să spui mâinile când ai această credință. Dar până atunci poți să stai lângă acea persoană și să te rogi, să-l ajuți în rugăciune. Am spus aceste lucruri pentru că este important să nu ne lăsăm duși de orice vânt de învățătură. Să nu mai fim copii Plutind încoace și încolo După părerile noastre Sau după părerile altora Frații mei Am spus Biblia nicio altă carte scrisă Biblia este manualul nostru Este scrisoarea lui Dumnezeu Către noi Este modul în care noi Suntem chemați Să-i slujim lui Dumnezeu Altfel S-ar putea să ne trezim că dărâmăm în loc să zidim. Cum putem să slujim Domnului? Galateni, capitolul 5, versetul 13. Slujiți-vă unii altora în dragoste. Coloseni, capitolul 3, versetul 23 și 24. Orice faceți, să faceți din toată inima ca pentru Domnul. Nu ca pentru oameni. Ca unii ar știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii. Voi slujiți Domnului Isus. Deci, frate mei, când facem o lucrare... Să nu facem ca pentru oameni. Și Apostolul Pavel se referă de la locul în care ești angajat până la lucrarea spirituală pe care o faci. Să nu facem nimic ca pentru oameni. Inclusiv locul de muncă este un loc al slujirii tale. Pentru că te-a pus Dumnezeu acolo să fii un exemplu pentru cei care poate nu-L cunosc pe Dumnezeu. Să fie un semn de întrebare și ei să vină la tine și să te întrebe măi, cum poți tu rezista? Cum poți tu face lucrurile acestea? Și Dumnezeu îți va deschide o ușă pe care tu o așteptai poate de mult să poți să spui secretele vieții tale, mărturia vieții tale, experiența ta cu Dumnezeu. Nu trebuie să aștepți să faci teologie sau colegiu biblic ca să poți să folosești o experiență de genul acesta, să vii cu mărturia ta personală, cu experiența pe care tu ai avut-o cu Dumnezeu și să spui oamenilor din jurul tău despre această experiență. Cum putem să slujim Lui Dumnezeu? Apostolul Pavel în 1 Corinteni, în capitolul 12, ne spune că sunt felurite daruri, sunt felurite slujbe și sunt felurite lucrări. Și că Duhul Sfânt face aceste lucruri prin noi așa cum voiește El. Deci nu după preferințele noastre. Așa cum voiește El. Duhul Sfânt are autonomia de a lucra în biserică prin trimiterea pe care Iisus Hristos a făcut-o. Vă voi trimite un alt mângâitor care va fi cu voi și în voi până la sfârșitul viacurilor. El ne înveață, El ne sfățiește, El ne aduce aminte, El este Cel care lucrează prin viețile noastre. Noi suntem niște mănuși. Dacă oamenii se vindecă la rugăciunile noastre, nu e meritul nostru, e meritul lui Dumnezeu. E puterea de viață care curge din el. Noi suntem niște conducte, noi suntem niște robinete care lăsăm ca puterea lui Dumnezeu să se difuzeze în jurul nostru. Și prin rugăciune noi concentrăm această putere a lui Dumnezeu spre o persoană anume, spre o cauză și o situație. Și Dumnezeu este Cel care intervine asta e slujirea noastră. Apostolul Pavel ne spune că noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Și vedeți oamenii când văd că printr-unul se face o minune, imediat merg în jurul lui și încearcă să-l înalțe, încearcă să-i spună, hai și la mine, vino și la mine, prorocește și mie. Fă-și în viața mea să se întâmple lucruri de genul acesta. Și pe vremea lui Isus Hristos au fost. Pe vremea bisericii primare au fost. Când uh, l-au văzut pe, uh, pe Pavel că își pune mâinile peste oameni și capătă Duhul Sfânt, a venit unul pe la spate și a zis, auzi, îți dau niște bani. nu -mi dai și mie puterea asta ca să peste cine îmi pun mâna să primească botezul cu Duhul Sfânt. Și uh, Pavel îi spune... Nu ai nicio parte în direcția asta. Îmi pare foarte rău. Nu se poate cumpăra cu banii harului Dumnezeu. Frații mei, au venit oameni și au zis: Pavel, Apolo, sunt niște oameni extraordinari și s-au strâns și au zis: Ah, eu sunt din grupul lui Pavel, eu sunt din grupul lui Apolo. Și Apostolul Pavel, indignat de această divizare a trupului lui Hristos, a zis, cine e Pavel? cine e Apolo? Sunt niște slujitori a lui Dumnezeu. Simplu! slujitori lui Dumnezeu. Frații mei, aș vrea în această dimineață să înțelegem că Dumnezeu are o slujbă pentru fiecare din noi. Că Dumnezeu ne-a chemat în biserică să ne... Realizăm funcția și rolul nostru în armonia întregului trup. Nu de capul nostru, ci conduși de capul care este Hristos, care a rânduit și a pus rândul El în biserică. Și toate aceste rânduri le avem aici, scrise în faptele Apostolilor, în epistolele scrise. Găsim lucruri specifice care ne vorbesc și ne arată modul în care noi trebuie să operăm, modul în care noi trebuie să slujim lui Dumnezeu. Primul lucru pe care trebuie să-l facem în a sluji lui Dumnezeu este ca noi să ne cunoaștem darurile pe care le avem. Pentru că Dumnezeu a împărțit daruri. În măsura credinței fiecăruia. Și în direcția aceasta noi avem tot felul de teste, testul padie, testul de descoperire a darurilor spirituale, pentru că vrem să ne cunoaștem darurile, să ne dezvoltăm darurile, să ne pregătim pentru lucrarea pe care Dumnezeu o are pentru noi. Apostolul Pavel spune, cine dorește darul prorociei, dorește un dar bun. Este ceva extraordinar. Dar a fi folosit de Dumnezeu ca un proroc sau a fi folosit de Dumnezeu pentru un mesaj, tu trebuie să ai o relație strânsă cu Dumnezeu. Tu nu poți să auzi, pentru că altfel auzi denaturat, bruiat. Și poți să transmiți un mesaj care nu este mesajul lui Dumnezeu. Intenția ta este bună. Dar trebuie să înțelegi, pentru că relația cu Dumnezeu îți dă acurateția a ceea ce Dumnezeu vrea să transmită prin tine. Apoi sunt o mulțime de daruri pe care poate le avem și nu știm că le avem. Și pentru că nu știm că le avem, nu lucrăm cu ele. În biserică sunt multe nevoi. Dumnezeu, dacă El te-a pus în această biserică, este foarte important lucrul acesta. Să nu vii de capul tău. Ah, îmi place mie acolo, e fain, muzica e bună, fac ce pot, trebuie să ai convingerea că Dumnezeu te pune în biserică. Trebuie să ai convingerea că Dumnezeu te vrea acolo. Și apoi am mai spus, când vezi că nu crești spiritual, stai înaintea lui Dumnezeu și uită-te și cere Domnului, Doamne, care e vina? biserica e vina sau eu sunt vina? Pentru că s-ar putea întâmpla ca biserica să nu-ți permită creșterea ta spirituală, să te blocheze la un anumit nivel. Și tu să nu poți crește spiritual, datorită faptului că nivelul este până aici și nu se permite mai mult. În cazul acesta, stai înaintea Domnului și spune, Doamne, condu-mă Tu, că mă Tu. Vreau un loc în care să crezi spiritual. Pentru că în biserică trebuie să crezi spiritual. asta e dorința lui Dumnezeu. Nu să rămâi copil. Pavel era foarte supărat când a vizitat anumite biserici și a zis Cu câțiva ani în urmă am venit aici și vă văd și acum cu biberonul în gură. Pentru că nu puteți să fiți răniți cu mâncăr. Nu Numai lapte vă place. Și i-a certat. Dorința lui Dumnezeu este să creștem spiritual. S-ar putea întâmpla că în biserică Dumnezeu să creeze sistemul creșterii spirituale, dar tu nu te racordezi la acel sistem. Sunt grupe de tineret, tu vii numai la întâlnirea de tineret. Nu vrei să mergi la grupă acolo unde ești cunoscut, Acolo unde poți să pui întrebări, acolo unde poți să răspunzi dacă știi la anumite întrebări, acolo unde se stabilește o relație cu ceilalți tineri, acolo unde crești spiritual. În lucrare sunt grupe de adulți și am vrea cât mai mulți adulți să fie implicați pentru că am ajuns deja la un nivel de părtășie. Aici la biserică mă ascultați pe mine, Predic și poate la urmă, dacă aveți o întrebare, cu unul, cu doi mai pot discuta. La întâlnirea de grupă, acolo două ore discutăm. Ai o întrebare? O pui. Știi să răspunzi? Ai Biblia la tine? Folosești Biblia pentru răspuns? Discutăm. Ai o problemă? O cunoaștem. Ne rugăm pentru ea în timpul săptămânii, apoi ne rugăm unii pentru alții, ne sunăm la telefon. Mă, ce faci? Cum ești? S-a rezolvat problema aia. Mai continuăm să ne rugăm Domnului. Fraților, lucrurile acestea sunt foarte importante. Noi nu le facem pentru că ne-a venit nouă să nu stăm acasă după masa. Nu, nici pe departe. Nici pe departe. Noi știm că creșterea spirituală nu se poate realiza numai la nivelul acesta cu mâncarea care o primim de duminica dimineața. Duminica dimineața este momentul în care noi ne cuplăm unii cu alții într-un mod destul de superficial. Dămâna, mâna, mare lucru nu putem discuta, ne pare bine că te văd astăzi aici, ne bucurăm dacă sunt noi veniți să vă vedem în mijlocul nostru. Este ceva rapid, ne cuplăm cu Dumnezeu în închinare, venim înaintea lui Dumnezeu cu toții în mod unitar, venim și prezența lui Dumnezeu coboară în mijlocul nostru. Dar înainte de a veni la închinare, trebuie să ai o săptămână în care tu ai stat înaintea lui Dumnezeu, în cu Dumnezeu. Tu ai experimentat puterea lui Dumnezeu, atingerea lui Dumnezeu. Relația ta cu Dumnezeu este o relație intimă și permanentă. E când vii la închinare, nu te mai uiți la greșerile de la muzică. Nici la șuieratul microfonului. Nu, nu te mai deranjează aceste lucruri. Pentru că te-ai cuplat imediat cu Dumnezeu și tu intri în atmosfera prezenței lui Dumnezeu. Pe tine nu te mai deranjează nici vecinul, nici ce se întâmplă în jurul tău și tu ești cuplat cu Dumnezeu. Și lucrul acesta aduce mare binecuvântare în viața ta. Apoi noi putem sluji Domnului cu talentele noastre, cu abilitățile noastre. Dumnezeu ne dă talente și abilități. Nu numai să câștigăm bani. Ele sunt bune și ne ajută. Dar trebuie să le punem și în slujba Domnului. Știi să faci ceva bine? Vin o să vezi. Este nevoie de abilitatea pe care o ai, de talentul pe care îl ai. Îmi spunea Dani de cineva care are un talent și abilitate în a aranja muzica. Sistemul de sonorizare și a, a venit, vrea să slujească. Este ceva extraordinar. Frații mei, nu degeaba ți-a dat Dumnezeu talente și abilități. Încearcă să le pui în slujba Domnului. Alături de celelalte ocazii pe care le ai în lumea aceasta. Apoi noi putem să slujim Domnului cu averile noastre și cu veniturile noastre. La început biserica primară ne uimește și-au vândut casele și ogoarele ca să poată să împlinească nevoile care erau în biserică. Îmi spunea o frate din Austria săptămâna trecută că ei atunci când și-au construit biserica au dat patru salarii fiecare persoană. Zis, extraordinar. Deosebit. Săptămâna trecută a venit un frate la mine și mi-a spus: Frate, atunci când ați vorbit despre viziune și în mod special când ați vorbit despre viziunea pe care o aveți de a plasa toate programele nu numai pe internet, dar pe televiziune. La nivelul Europei, domnul mi-a vorbit. Vreau să mă implic în acest proiect. Și m-am gândit eu, avem 2000 de dolari care au fost donați din Statele Unite, tot într-o conjunctură de genul acesta, domnul i-a vorbit unui păstor direct și i-a spus, trebuie să investești în această viziune. M-am gândit eu, avem 2000 de dolari, tot ne căznim de câteva luni să luăm niște camere cât mai performante ca să putem înregistra programul. Poate că fratele ăsta o să ne dea să putem să cumpărăm nu o cameră second hand, o cameră nouă. Când mi-a spus, frate, Domnul mi-a pus pe inimă o sumă. Și a venit în cursul săptămânii trecute la mine la birou mi-a dus un plic și mi-a spus, cam deodată, șapte mii de dolari. I-am spus la Dani, Dani a sărit în sus și a zis, tati, de acum nu mă mai uit după second hand. Mă uit după camere performante și vreau să vă spun că deja am vorbit cu televiziunea Alpha și Omega și așteaptă înregistrările noastre. Domnul, dacă ești în legătură și în relație cu El, îți va vorbi. Am toată convingerea. Domnul vorbește. aveți proiectele pe care le-am planificat pe anul acesta. Frații mei, vă spuneam, pentru a realiza aceste proiecte avem nevoie de peste 250.000 de euro. De unde vor veni? Vreau să vă spun un lucru. De când am început lucrarea aici, nu ne-am oprit niciodată din lipsă de bani. Domnul a purtat de grijă. Am toată convingerea. Așa cum Dumnezeu mi-a spus, vei construi biserica mare, localul mare de 3500 de locuri, cu bani din România, nu va mai trebui să mergi să cerșești. Fraților, noi putem să slujim Domnului cu averile și cu veniturile noastre și cu cele din tâi roade din toate veniturile noastre. N-am timp acum să vorbesc despre acestea, dar este ceva extraordinar să ai onoarea, să-L reprezinți pe Dumnezeu în domeniul acesta. Pentru că ori de câte ori facem o slujire, noi îl reprezentăm pe Dumnezeu. Și când o faci cu trimiterea lui Dumnezeu și ai toată convingerea că Dumnezeu vrea lucrul acesta, fratele care a donat cei șapte mii de dolari, el este în construcție, încă are viziune extraordinare. Avea loc unde să-i pună ăstea, dar Dumnezeu i-a vorbit în mod clar. N-a spus nimic, a așteptat să discute cu soția și când au discutat împreună, au ajuns la aceeași convingere. Apoi, noi putem să slujim Domnului cu trupurile noastre. Aduceți trupurile voastre ca o jertvă vie, sfântă, plăcută Domnului. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Cum putem să slujim cu trupurile noastre? Prima dată, trupurile noastre trebuie să fie vii. Rățimei, când venim în prezența lui Dumnezeu, nu trebuie, indiferent că ești bătrân sau tânăr, cei bătrânii vor înflori și vor fi ca vulturii. Domnul să dea putere celor mai în vârstă și să lucreze cu puterea Lui. Aduceți trupurile voastre vii înaintea Lui Dumnezeu. Veniți înaintea Lui Dumnezeu cu trupurile voastre sfințite. Frații mei, la rugăciunea care o facem sus, am venit înaintea Domnului și am zis, Doamne, orice obstacol ca slava Ta să se arate astăzi în locul acesta, cer să fie îndepărtat din viața mea. Orice îngrijorare, orice stres să-l aduc înaintea Ta, orice neiertare o aduc înaintea Ta. Fraților, când venim în templul lui Dumnezeu, la întâlnirea cu Dumnezeu, trebuie să ne sfințim. Să nu venim morocănoși aici, încărcați de ne ne neiertare, plini de îngrijorare, ci să venim aici cu toate aceste bagaje puse la crucea lui Isus Hristos și să spunem, gata sunt, Doamne, să te laud, să mă închin înaintea ta, sunt gata să aud trimiterea ta, trimite-mă și mă voi duce, Doamne! Da, da. Nu de capul meu, nu unde îmi convine mie, nu unde sunt aplaudat, nu? Unde te trimite Dumnezeu, chiar dacă Dumnezeu te scolă din pat. Apoi, cu trupurile noastre plăcute înaintea Domnului, vii, sfinte. Nu vreau să intru în detalii, tu știi ce înseamnă sfânt conformează-te acestei cereri a lui Dumnezeu. Și apoi plăcută Domnului. Când vii la biserică, dacă n-ai oglinda acasă, du-te în baie și uită-te la tine. Depărtează-te puțin să te vezi de sus până jos. Și puneți întrebarea. Îi place Domnului cum sunt? Ridică-ți haina și miroasă-te. Îi place Domnului cu miros sau îi fac pe oameni să se mute de lângă mine? Uită-te la păr. Acum nici nu mai știi cum îi părul făcut sau nefăcut. În special la băieți. Îi mai, mai cool, nepieptănat. E ok ok, să vede când te-ai sculat și n-ai -ai făcut nimic sau când ți l-ai aranjat. Nu, nu sunt împotriva unor lucruri așa care te face să fii cool. Dar puneți întrebarea. Îi place Domnului? asta e întrebarea. Pentru că trupul tău trebuie să-i placă Domnului. N-aștepta. Să vin eu cu centimetru și să măsor dimensiuni. N-am să fac niciodată. Provoci pe cineva? Întreabă-l pe Domnul. Doamne, chiar provoc pe cineva? Noi nu avem reguli din astea așa. cât centimetri trebuie să fie fusta, cât înalt să fie tocul. Sincer. N-am găsit în Biblie aceste dimensiuni, că dacă erau, atunci le foloseam. Dar am găsit lucrul acesta, să venim cu trupurile noastre vii, sfinte și plăcute Domnului. Dacă îi place Domnului, îi place tuturor celor din jurul tău. Și dacă vrei să fii văzută de băieți sau băieții de fete, îi place Domnului, le place și la fete de tine. Nu-ți face probleme. Apoi să slujim Domnului cu trupurile noastre în închinare, în evangelizare, în post și în rugăciune. Ana, care aștepta mântuirea lui Israel la templu alături de preotul Simeon, Spune Domnului că slujea Domnului cu post și rugăciune. Avem în biserica noastră oameni, am toată certitudinea, care stau în post și rugăciune. Ei simt că aceasta este slujba lui Dumnezeu pentru ei. Și se roagă zilnic pentru biserică, se roagă zilnic pentru predicator, se roagă zilnic pentru trupa de închinare, se roagă zilnic pentru oamenii care vin bolnavi aici, ca Domnul să-i cerceteze și să-i vindece. Amin. Și succesul nu este datorită mie, ci datorită celor ce stau, nu sunt pe podium, nu sunt la amvom, nu-i vedeți, dar ei sunt niște stâlpi în casa lui Dumnezeu care susțin lucrarea lui Dumnezeu și fac o slujbă înaintea Domnului. Ei aduc trupurile lor înaintea Domnului, o jertfă vie, sfântă, plăcută înaintea Domnului și jertfa lor este primită, rugăciunile și postul lor este ascultat. rați asta este lucrarea lui Dumnezeu. Aici ne cheamă Dumnezeu. Aici vrea Dumnezeu să ne sincronizăm, să ne armonizăm pentru ca lucrarea lui Dumnezeu să se facă. Pentru ca Dumnezeu să-și poată face lucrarea. Dumnezeu cheamă oameni. Ai e greu să fii lider. Foarte greu este. Pentru că trebuie să pui un extra timp la dispoziția lui Dumnezeu. Și trebuie să te pui nu numai pe tine, și familia ta. Pentru că sunt cerințe pentru un lider. Foarte clare, apostolul Pavel mi le dă toate acestea. A, mai bine să fiu un cântăreț, care mă urc și e ok. Dacă Domnul te cheamă să fii un lider, atâția oameni au nevoie de un mentor, atâția oameni au nevoie de cineva care să-i sprijinească, care să-i ajute să crească din punct de vedere spiritual, să depășească un anumit nivel la care au ajuns. Frații mei, în biserica noastră avem nevoie de lideri, dar nu de ăia care vin și așteaptă să fie mângâiați numai. ia ce bine ai făcut, ia ce... Și încerci așa cu tehnicile astea care sunt la ora actuală să îi motivezi pe oameni. Frații mei, noi trebuie să fim motivați de dragostea lui Hristos. Ei bine și noi să vedem lucrul acesta. Și duminica viitoare veți vedea că o să-i rugăm pe lideri să vină în față. Pentru că vrem să-i cunoaștem pe cei care își pun la dispoziția Domnului sâmbăta lor și vin și lucrează cu copiii până-i doare capul. Trebuie să-i vedem și să ne rugăm pentru ei. Cei care sunt la tineret, cei Ceilalți care fac anumite lucrări în biserică, trebuie să venim înaintea Domnului și să-i sprijinim. Trebuie să-i cunoaștem, frații mei, nu să-i criticăm. Să-i cunoaștem și să-i sprijinim. Să-i aducem înaintea lui Dumnezeu. Duminica viitoare am spus că vom avea uh, dărnicie pentru viziunea bisericii. Ai la dispoziție o săptămână. Ai văzut în urmă cu două săptămâni care a fost contribuția ta pentru, prin zeciuală. Dacă n-ai fost serios cu Dumnezeu, stai de vorbă cu Dumnezeu și fă ce spune Dumnezeu să faci. Nu vreau eu să spun mare lucru. Dacă Domnul îți spune pe inimă, așa cum a pus fratelui acestea pentru o lucrare, pentru un proiect, vrem să renovăm sala aceasta, Schimbăm scaunele, schimbăm covorul, schimbăm înfățișarea, să ne simțim bine. Pentru că Dumnezeu nu este de clasa a doua. Dumnezeu este de clasa a întâi. Aici este locul în care ne întâlnim cu Dumnezeu. Zece ani ne-a slujit de ajuns. Vrem să renovăm băile. Vrem să terminăm bucătăria. Vrem să punem aer condiționat la etajul, la mansardă și la etajul doi. Toate aceste lucruri. Vrem să facem sistem de încălzire ca copiii să nu mai înghețe. Acolo în camere în care punem radiatoare, vrem să avem aer condiționat. Avem sistem de pază electronic. Tot ce se întâmplă aici este înregistrat, frații mei. Pentru că au fost momente în care oamenii sinceri se rugau lui Dumnezeu cu ochii închiși. Și alții blau la poșetă. Acum sunt înregistrați. Deci patru camere video care înregistrează totul. La vecin a intrat cineva în casă. Și a venit la noi și a zis, nu cumva camerele dumneavoastră video l-a prins? S-au uitat cei care știu să se uite... Și a zis, la ora tare a sosit mașina asta. După 40 de minute a venit din nou și asta e mașina. De ce facem? Pentru că suntem preventivi. Și deja șmenarii știu de lucrul acesta. Frații mei, dorința mea este să slujim Domnului. Psalmul 100, versetul 2. Slujiți Domnului cu bucurie. Veniți cu veselie înaintea Domnului. Când venim aici, frații mei, aș vrea să venim plini de bucurie. Cu veselie înaintea Domnului. Slujiți cu toată inima și cu un suflet binevoitor. În pilda fiului risipitor, îl găsim pe fiul cel mare, venind la tatăl său, bombănind și spunându-i Tată, ți-am slujit atâția ani, am ascultat tot ce mi-ai spus, n-am ieșit din cuvântul tău și nu mi-ai dat măcar un ied să petrec cu, frații, cu prietenii mei. Și la ăsta, ăsta, fiul risipitor care ți-a mâncat averea, ai tăiat vițelul cel îngrășat. Frații mei, Trebuie să slujim Domnului ca fii și nu ca rob. El a spus, ți-am slujit ca un rob. Domnul vrea să slujim în casa Lui, ca fii a Lui Dumnezeu. Cu bucurie să înțelegem că e al nostru, nu e al lui Ciuciui, nici pe departe, e al nostru tot ce avem aici. Pentru Dumnezeu e o carte de vizită. Cine suntem noi în Hristos? Care sunt pretențiile noastre înaintea lui Dumnezeu? Noi. Este aia nostru. Ciuciui n-are nimic aici. Nu. Chiar așa -i. Acum el administrează dar Dumnezeu și frații mei aș vrea ca tot ceea ce facem să facem în voia lui Dumnezeu. Vrei ca să fii recunoscut în slujirea pe care o faci, achită-te cu credincioșie și responsabilitate de lucrurile mici care ți se încredințează. 100 la ți se vor încredința lucruri mari. Pentru că Dumnezeu caută oameni cărora să le încredințeze averea Lui. Lucrările lui. Dumnezeu caută acești oameni. Dar degeaba tu vrei să le faci până când tu nu slujești. Tu bași bețe în roate la orice lucrare care vrea să se facă. Și ai vrea ca să ajungi tu să faci anumite lucruri. E ok, e o dorință bună, dar trebuie să înțelegi că sunt niște pași. Niște pași. Nu poți să ajungi păstor până când nu ai fost un lider de grupă și n-ai dovedit că grupa ta crește, că știi să păstorezi 10 oameni. Dumnezeu nu ți-încredințează 100 de oameni. Nici pe departe. Primul lucru pe care Dumnezeu mi l-a încredințat într-o pastorație a fost șase tineri rebeli. Am venit din Timișoara, aici la Oradea, și Domnul mi-a vorbit, ia -i pe ăștia și ocupă-te de ei. Cei mai prăpădiți oameni din biserică. I-am strâns, am stat de vorbă cu ei. După un an mergeam și predicam Evanghelia cu ei. Aveam programe. Și oamenii aceștia au rămas lângă Domnul de atunci. S-au apropiat de Domnul. Dacă vrei ceva, dacă simți că Dumnezeu te cheamă la o lucrare înaltă, pregătește-te, fii gata să fii ucenic, fii gata să fii învățabil, nu dacă îți spune cineva ceva, mă, acolo nu prea, trebuie să mai lucrezi. E bine când ieși în public să ai scris totul pe hârtie, pentru că emoțiile adeseori se întâmplă că îți fură ce ai vrut să spui. Și te uiți în face, dar ce am vrut să spun? Nu stai jos și fă-ți hârtie dacă nu poți să vorbești liber. Pentru că nu toată lumea poate vorbi liber, nu toată lumea poate să facă o lucrare. Dar dacă ești învățabil și practici azi, practici mâine, vei vedea că deja devine o deprindere și poți să faci lucruri pe care poate nici n-ai crezut. Apoi când vine Duhul lui Dumnezeu și îți face ungerea, când vine Harul lui Dumnezeu peste tine, te uiți la tine, mă, dar nu mă, mă, nu mă recunosc. Nu mă recunosc, pentru că Dumnezeu vrea să lucreze prin fiecare de noi. Frații mei, aș vrea să plecați din locul acesta cu gândul acesta. Dumnezeu m-a chemat la o slujire. Indiferent de nivelul la care mă găsesc, Dumnezeu are un loc pentru mine unde pot să slujesc, unde pot să fiu folositor, unde sunt implicat în lucrarea lui Dumnezeu. Slujirea nu pot face de capul meu nici după propunere altora, ci slujirea se face conform cuvântului lui Dumnezeu. Respectând cuvântul lui Dumnezeu, voi avea eficiență în slujirea mea. Nu voi săpa șanțuri și pe urmă va trebui să le îngrop înapoi. Voi face o lucrare de zidire. Și vrea să ne ridicăm în picioare. Aș vrea să vii înaintea lui Dumnezeu Într-o rugăciune. Și-aș vrea să cer Domnului, Doamne, vorbește-mi în ceea ce privește slujirea mea. Ajută-mă, Doamne, să văd ce pot să fac eu, cu ce pot eu ajuta, cu ce mă pot implica în lucrarea de slujire. Viziunea este mare și veți vedea că în biserica noastră sunt sute de oameni care au intrat în slujire s-au sacrificat și se sacrifică pentru Dumnezeu. Îi respect. Sunt oameni care vin înaintea lui Dumnezeu în mod sistematic cu zeciuielile lor și aceasta îmi dă curaj și spun cu biserica aceasta vom ajunge departe. Pentru că văd aici oameni pe care Dumnezeu a pus în ei puterea aceasta, călăuzirea aceasta, ascultarea aceasta și ei sunt unelte în mâna lui Dumnezeu. Vom merge departe. Aș vrea să venim înaintea Domnului și să cerem. Doamne, cercetează-mă, mobilizează-mă, trimite-mă, Doamne, și mă voi duce. Vreau, Doamne, să am trimiterea, delegarea Ta. Spune-mă în mod specific ce trebuie să fac și voi asculta de Tine. Haideți să ne dedicăm Domnului prin această rugăciune.